Після смерті батька, коли вона ще жила сама у Вудбріджі, я навіть підсміювалася над тим, що в неї смердить у холодильнику. А вона ж завжди була великою акуратисткою. А тут як приїду, в холодильнику поклади зіпсованих продуктів. Питаю, навіщо ти їх бережеш? А вона каже, а раптом буде голод. Це в Штатах. Повикидаю, закуплю свіжого та поїду. Наступного разу те саме. Потім почала підмічати, що одягається або як – а головне весь час перекладає речі з місця на місце, а потім їх шукає. А раніше ж у неї все по полицях лежало. Телефонувала і плакала, що не може знайти окулярів. Доводилося сідати в авто і їхати шукати, бо то була ціла трагедія. Теж піджартовувала, докоряла за неуважність. А вже коли забрала її до себе, побачила, що то не жарти. Вона тоді помила голову зубною пастою. Довгий час вона розуміла, що з нею щось не так. Плакала, питала, що ж ти зі мною буде, просила пробачення. Ми її лікували, але від містера Альцгеймера не втечеш. Кажуть, що головне для них – відчувати любов. Я стараюся, але коли вона пісяє на килим, чи сто разів питає одне й те саме, відчуваю, що й сама божеволію. А в пансіонаті їй добре, там персонал навчений, є різні гуртки по інтересах, розваги. «Хорі малювання» і таке інше. «У вас хоч є можливість за такими доглядати?» – зітхнула Лара. «У нас вони по смітниках порпаються. Та й в родинах мало розуміють, що з ними відбувається. Сварять, насміхаються. Ніби самі готуються жити вічно при повному глузді. А таких пансіонатів обмаль, та й приватні вони. А отже, для багатьох недоступні. Як повернусь, зроблю про це передачу». Ада Львівна закінчила їсти чизкейк. І забула, чим була незадоволена півгодини тому. Почала озиратися. Лара махнула її рукою. Ада Львівна радо посміхнулася. постеж за нею, я поки до туалету збігаю», – підвелася Сусанна. Помітивши, що Лара лишилася за столиком сама, Ада Львівна зі змовницьким виглядом підійшла до неї, присіла поруч, сказала довірливим шепотом, позираючи в бік, куди пішла Сусанна. «Вона мене б'є!» І зачиняє в темряві. Боже мій. видихнула Лара. Це вам лише здається, а Львівна!» Львівну. Ви ж Лідія Петрівна? підморгнула їй Ада Львівна. Лара покірно кивнула. Я так і знала, радісно вигукнула Адальвівна, а вона мені брехала, що вас не знає. Вона притулилася до Лари, немов дівчинка. Як добре мати хоча б одну близьку душу. Вона не дає мені грошей, прошепотіла довірливо, навіть на морозиво. Вона мене не любить, а я цілими днями тільки те й роблю, що працюю на неї. Веру, прасую, мию підлогу, витираю пилюку, готую. Все-все роблю, аби вона мене не вигнала. Та ніхто вас нікуди не вижене, не хвилюйтеся. Ага, а от візьме за вухо і виведе за двері, а я не знаю, куди йти. Я хочу додому, до мами. Ви знали мою маму? Ви ж з нею товаришували. Ми жили на третьому поверсі, а ви на першому. Лара покірно киває, мовляв, знала маму, жила на першому поверсі. І Ада Львівна заспокоєно посміхається. А шуру з четвертого під'їзду теж знаєте? Лара киває. Холодний під зміється по її спині. А у мене ось тут, відкриває рота Адальвівна, зуб випав. Це його вирвали, аби поставити новий, ще кращий, пояснює Лара. Вчора говорили про це разів двісті. Отже, вже є досвід, так відповідати. А коли мене звідси заберуть? Ставить питання Руба Ада Львівна. Хто? Ну, ті, каже Ада Львівна. І глибоко замислюється. Дійсно, хто? Їй здається, що ті мусять приїхати за нею, посурмити в сурму, поставити з кимось до пари і весело скомандувати кроком руж. Як було колись у піонерському таборі, там весело, і дають нарізаний без шкірки кавун, а як співають біля багаття, як про все це хочеться розповісти, але брак не слів. Та й та руда, люта тітка повертається, вона мене б'є, скоромовкою скаржується Лідії Петрівні Ада, з острахом поглядаючи в сусанчий бік. І на обличчя посмішку, питає в сусанне, звідки я тут взялася. Бусли принесли, котре бурмочета. Ада Львівна копилить губи, починає рюмсати, каже до неї. «Я все-все роблю. Чому ти така зла? Ти ж моя мама, правда?» «Так, правда», – каже Сусанна. І винувато киває Ларі, мовляв, «Нічого не вдієш, потерпи». «А де мій тато?» – підозріло питає Ада Львівна. «Я давно його не бачила». «На північному полюсі», – каже Сусанна. «Там холодно». «О, так ти це знаєш?» Радіє сусанна. Звісно, знизує плечі Ада Львівна, але мовчить на зло.